Andalusam Andalusam Andalusam Vožnja turista na Haram lokacije. Vožnja turista na Haram lokacije. U ovom pitanju se takođe sastavi uh, sakopio sam mnogo fetvi u, učenjaka. Od tih fetvi je prva recimo Šeha Muhammeda Salaha Usajmina ibn Feimina, u koje je došlo kaže ja radim kaže kao taksista kao vozač i kaže desi se često znači osoba pita iz Kanade neko ne, ne misli da pita tamo u araškom svijetu pa kod nje sve musliman pa jel redak je haram pa jel lako je njima jel nego čovjek pita u Kanadi da ja sam tamo student i tamo i, i u slobodno vrijeme taksiram i desi se da prevozim ljude znači na haram mjesta ili, kaže, u javne kuće, ili da se pije alkohol u kafane i tome slično. E, je mi to spornio, mi to dozvoljeno? <kuh> kaže, znači, ovdje vam spominje detalje, znači, noćne klubove, ovo, ono, znači, na mjesta gdje vozi. Pa mi je šeh u toj ime dogovorio jasno i jednostavno, kaže, e, da je odgoj, kad je, džuzo, kaže, en jekife indel uh, bajl, hamri, liješter, uh, ovdje je on njemu odgovorio, kaže, nije ti dozvoljeno da, uh, da staneš sa tim ko ga voziš, kaže, kod ono koji pro, prodaje alkohol, da kupi alkohol kako bi ti njega dalje vozio. Kaže, niti je dozvoljeno, kaže, en, uh, en da ahadani milah, da nekog uzmiš, da ga voziš, ila milahimu haramim, da ga voziš na, za, uh, na zabranje, na mjesta, na mjesta zabave gdje se radi harami, kaže, jer to predstavlja zašto nije dođenika, ali kao li tala, o tavena, ali birreba, takava, ola tavena, litme, o, o, o taven, dan, kaži, potpomažite se u dobročinstvu i bogobajanstvu, nemojte se potpomagati u krijehu i u neprijateljstvu. Mi smo spomenuli prilikom onih osnovnih principa a, poslovanja, da je zabranjeno potpomaganje u griješenju. Ovo je jedan od tih primjera, klasični primjer, znači ova, ova mesela se čitava vraća na to. E, osnovni argument je ovdje zabrani e, to da se sa odvoženjem turista na haram mjesta, da se oni u tome potpomažu u, u haramu. Naravno, ovo za, ovo, znači, da bi mi, kako mi znamo da je vozimo na haram mjesta, znači kad budemo obavješni gdje je vozimo i da znamo da je to mjesto haram. Vraćamo se poslije na, na, na konkretno stanje u, u našoj sredini, samo da još završim sa fetvama. Također upitan je šeha uh, Abdullah ibn uh, Djibrin, Abdullah Djibrin, upitan je, uh, uh, pita osoba iz Australije, opet da ne kažemo da iz mjesta arapski, nego uh, baš iz mjesta slični našim, uh, o tome da, da kaže, uh, bavi se uh, poslom taksiste i desi se da vozi u barove i, da, uh, i određene klubove i tako dalje na mjesta gdje se radi harami, pa mu je odgovor bio, kaže la šeke ne hadaju teberu mine ta'avuni, ali nema sumnje da ovo predstavlja pomaganje u griješenju i nepretesu koje je zabranju u kuranskom ajetu i ode do zadnje stvari kaže i ne kudira anaka hamaltahu wa uh, wa anta kast kaže ako, ako bi pretpostavili kaže da, da ti nekog odvezeš a ne znaš gdje on hoće šta hoće on sam kaže vozim te tu i to a ti ne znaš di gdje, gdje idi šta hoće kaže felan اقول ان الوجه حرام ne možemo reći uh, aleyk ne možemo reći kaže da je, uh, da ono što ti naplatiš da je to haram LNH-ive tabike kaže je to nadoknad za, za tvoj trud, za tvoj uslug koji su uradio. Znači u ovom slučaju kada ne znamo i u osnovi znači mi ne treba da se raspite. Kada neko kaže odvez nas ovdje, odvez da se raspitevamo um, gdje ide, je li na haram ili na halal mjesto? Ne. Oćeš tu odvezam, odvezam tu. Ali u ovom slučaju ovdje je za Turci, mi dobro znamo gdje je i vozimo, na koja mjesta i to je uopšte poznato, tako da nema oko toga jel, nejasnoći. E takođe znači od Sveti ti e, ovde izdato od uh, Muhameda Salaha Monejda. E, ista sta stvari upitana, znači za odvoženje ljudi na na haram mjesta gdje se čini je i nalog se pije alkohol na kaže na, na bazene gdje se kupaju e, pomiješano muškarci i žene i tome slično, pa je odgovor bio slično o, o, o malo prišao što odgovor od beledije Brine Muhameda Salaha u uh, da je to predstavlja pomaganje u griješenju, a zabranju kuranskog ajetu, valata avenu, ali utim je od odvan. Kaže, također to predstavlja, kaže, krši se sa hadisom kojem došlo. Men raminku munker, filogavir veli kaže, onako vidi odnos neki munker, ne ga rukom, ako ne može rukom, neka jezikom i tako do kraja hadisa, a mi, kaže, još ne da negiramo ne taj munker, mi im još pomažemo u tom munkeru. E, također, ima i drugi mnogo fetvi. Zanimljivo vode da je, kada je upitan, Ona, ona, na stranci Šej Selma Nauda da je on ode odgovora na upitanje rekao jel kaže alone je upitano ode da osoba Uh, uzimanje ljudi koji su otišli na mjesta gdje kupe uh, haram stvari poput alkohola, da li je dozvoljno da ih vozimo, vozimo, vozimo, vozimo njihovoj kući. Pa on tu napravio razku između toga da voziš, kaže, ako voziš nemuslimana i muslimana. Muslimana ako vozi, kaže, to je zabranjeno i vidiš da je uzeo alkohol, da nosi alkohol, da je zabranjeno da ga vozimo, da znamo da ima kod njega alkohol jer ga time pomažimo u haramu. A kaže, ako je keafir, kaže, vraća se na poznato raziležućenja ako kod toga, ovaj, kada se desi u nekoj, nekoj uslov skupo prodaje ima i harama i halala, da li je dozvoljeno to sklopti ni sklopti, pa skupina učenjaka to dozvoljava jer ti njega voziš kao njega, ne, ne ono što ima kosebno od harama skupina kaže da mu je dozvoljeno da voziš njega, nije dozvoljeno od alkoholu glavnom kaže ima u tome jel, olakšica po pitanju voženja keafira ako ga voziš kao njega, a ne nevezano za ono što on ima kosebno od harama uglavnom znači fetva učenjaka po ovom pitanju da da nije dozvoljeno voziti turiste na, loka, na haram lokacije. E konkretno, kod nas u stvarnosti što mi imamo problem? Što često je, kada vozimo turiste na ta mjesta, mi imamo lokacije, gdje da tim lokacijima a uh, vozi uglavnom vozi se možda na više mjesta, nije samo cilj odvesti u neki restoran u kojem se toči alkohol i to mi se pričamo osoba vozi jel, vozi turiste u Mostar jel, na Mostarski most, gdje ima harama ne, sumnje, vozi na bunu gdje ima, gdje ima restorana koji su, kojima se toči alkohol, ima tekija, mogu i tekiju da odu. Naći al mi uh, obično se vozi radi ovaj radi onog samog mjesta prirodnog nekog turističkog mjesta, lokacije i tako dalje, a ne zbog samih restorana. Tako da, znači da se turisti odvedu na to mjesto nema smetnje, a to u koji će oni restoran otići, to sad znači, vraća se na njih. Pojenta ovdje, znači ako, ako turisti tačno tražu od tebe da odvedeš recimo na mjesto recimo gdje ima ona, ona šiša, tako je za u naravskom jeziku, tako. Ja, Nargila, gdje ima i hoće tačno da je tu odvezeš, e, samo tu da odvezeš, onda to slučaj potpada pod ovaj haram. Međutim, ako je pomiješana tu, pomiješana znač, ono što ima i halala i harama e, i ti osobu vodiš ono gdje, gdje, gdje vodiš na halal mjesto samo, uopće da se obiđe nekoliko mjesta je halal, ali ako što ono otiće na neko od ti što ima lokacije koju se haram to je veći blaže i ne potpada pod, pod ovome meselu čistog odvoženja na određeno jasno mjesto koje je haram. To bi se odnosilo ovdje kad bi odvozili neku javnu kuću, u neku kahvanu, samo tu u maksus da ga odveze, ovaj, ovaj odgovor se odnosi na to. Međutim, ova turečka, turistička mjesta uglavnom znači, imaju uh, mjesta koja se obilazi, uh, većina stvari ko, koji se rade, na tim mjestima su halal, uh, tako da ono što uradi od tih harama je već, već uh, uh, uh, potpada dijelimično, znači vraća se na haram, na ono osobu na turistu koji ga turist odvezeš da, da li će on obići, i, uh, obići da mjesto na, na kojima se rade određeni harame. Uh, ovdje, je bilo još, ovdje je bilo još neki pojedinačni mesela. Možemo to odgoditi i za, za poslije. Uh, s tim, znači, završili smo ovdje znači, te pomene jako bitne i, i, i sporne stvari koje se dešavaju u praksi. Molim Allahađešana popravi naše stanje da nas učini bogobojaznim, da da tražimo, ako tražimo metak, a trebamo ga tražiti i istjecati, da ga tražimo na halal način i metak koji se uzme na haram način i me, e, nači, tijelo koje nama narase na sa haram i metkom, zna se njegova završnica. E, bolje odustati od onog što je haram i onog što je sumnjivo i tražiti u tom Allahovo zadovoljstvo, Allaho šanuća ono sa nečim drugim što je ispravnije i bolje, a dovoljna me a, Allahovo zadovoljstvo i bogobojaznost u tome samo to kad bi dobili dovoljno nam dovoljno je to jel, a, rezultat a, rezultat jel ostavljanja harama E, nego da, da po svaku cijenu upadamo sve što je i nije halal i što je sumljivo i nije sumljivo ne, ne vodeći računa jel e, Hathur, Allah, Željšanu odnosno Daljšanu zadolja sa time jel nije zadolja sa time namjerno sam svjesno spomenuo znači, fetve učenjaka a drugi da ne bi ispalo jel da neko dolazi od sebe i da tumači na svoj način jer nije u tim vodama ne razumije stvarnost i lahko je tebi jel iza stola pričat a kako je nama teško u stvarnosti živjeti Andalu sun